A patra scrisoare ruptă. Să nu te prind, iubito, că mai respiri vreodată aer din subțioara păsării zburată. A început ca să miroși alte maluri, dar mântețit pe statica de mare valuri, valuri. Am început să pot să nu te văd. Am început să te străvăd. Mă uit prin tine ca printr-un inel. M-am pus tot cânte cu-n drept cercel.